بسم الله الرحمن <سؤال> الرحیم ما حکم ذکر شی ودا ماده د حقیقت په تشبیه ذکر کړه د مجاز صراحتن ذکر کړه د دوالو یو حکم نه په حکم المجاز او حکم د مجاز وجود ما ثبوت دا غشید اورید به هیچی اراده کړه شی په مجاز سره خاصن په خاصی او عام من عامی کما هو حکم الحقیقه لکه څنګه چې حکم د حقیقت ته حقیقی معنی عام او عام به مرادی خاصه او خاص په او لگا اغیر مثال دا پارا اتاس لمیثال د دا خواست دا مجاز اولا مست من نسا فلم تجیدو ما تیکی خوزان لنوم مسائلوں دی آیات کی اولا مست من نسا بالاتفاق دا خبر دا چه دل تا که دلمس دل خو لغت کی اصل لغت کی حقیقی معنی دا چې چه سلسلہ لا, لا سوال دی زنانا ولی لا سوال دا, دا معنی حقیقی شو او دلته تا که دان دا مراد قطعیم و متعمم را غلده بل الاتفاق ده معناخذ مراد مراد بلکی اختلاف ته زمونده امام شفیع رحمت <متحدث> الله علی کی نفس لا رسول الله سروده سماتی کی وکنه ماتی کی د ازان دی اختلافی مسله ده غدل د مراد ده زمون نه مراد مو و دلته کی دک معنا مجازي مراد ده بل اتفاق چه جماعه ته مراد او لا مست من النساء او لا جماعه ته من النساء او مفتايه محمد سعيد فبیا ابنی و بیا تیمن مدل د کلام مجاز معنا مجازي مراده او د خاص معنا مراده معنا مراده سره جيما مراده خبر همزه ان تعالی نو کده مجازي معنا مرادي او خاص معنا مرادي دلتلم عام ده خود معنا حقيقي متروق معنا مجازي کي واستي شد او ماجا معنا مجازي کي او خاص معنا جي ما واستي شد لہذا دک مراد د پدي باندې فتای مموس شد مرتب دي خبر امام شابر احمد لالے دامه ال علماء بلیط سره مو یو د سماتې موږ د جاجه ما بین الحقیقه او المجاز ده دا په نسبت یا غسه او عامن یا معنی عمل لکدل تک سری حدیث رسول پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم فرمای چې ابن عمر سره حدیث لا کوي او د هر همن یو درهم او بل درهم او بل درهم ورکو دا شد ولې الساعه به ساعه او ساعه په دو دام اورمجان تعال <سؤال> کوجی ریبادہ نو ذکر در ضرب مراد تہ نماز روپا والا <سؤال> کوما کا زړه علاقه د اقتصادي سوری دی چې په صح کې کوم شی اکچوئلی شی پیغمبر و یو په دوه باندې مور چې کوم صح کې داخلي اورمجان درند کبیلې ضرب بی ریبویات نه په صح کې داخليږي نو هغه ټول ته شامل <سؤال> دی <سؤال> دا <سؤال> غننه میو تر په دوه صح غننه دوه شو غنم شو یو طرفتا دوات ساغ جوار شو دل طرفتا دو ساغ سا غنم شو یو طرفتا مثلا بل چه شو بل چه شو تو بگیشی کم ربویات تي. دا ارجہ بنیس چلی زبنگ بنیس بانے کدر جنس تے جا کدر جنس تے کمتحق تکی گی مراد تی نو ذکر ده ساعده خو مراد تنافی ساعده عدیس را متسل لے علاکہ اتصال نا مجاز مرسل دا. صعب اتفاق مراد نه ده کوي له خبرو له خور کل بل کېدته کې مراد هم دکشه خو خبرات ساته بعضوی دا مراد نه ده دکه اگر چې ځان له داسې مسله دا له خبرو باندې ورکول کچرهقدر او جنساله مسله پکې راشه هغه جنسیت پرشتہ پر او بل طرف تققدر دی اندازه کې له مکیلاتو کې وزن پو موضوعاته که پکې راشي اغه ځان مسله دا اغه نه چې اغه دته کې حدیث کې مراد نه راولته مراد ذکر د سه مراد نه او مافی الساع عام ده چکم ده که قدر جنس رازی صرف تعوم مراد د آنی او چکل اعام وی اهم بانی باعمل کولشی لحاظا کمشه چک ساع که چولشی ده قبلی ده قدر او ده جنس ده اغا پی عمبر لی صلاة و سلام وی اغا منع ده داسود اموم عام عام وعاسته معنی مجازی مغاسته او عام و معنی مجازی یو علا کم عمومی طور وعاسته چه زکر ده و ذر مراد کنا مضبور, مضبور. دا مطلب دانا نه چې زه کارځم مراد د مظروف نه ده مظروف سببوم والے او علاقه خو بلا شی دی ذکر داغي مسببوم والے د مظروف ادول علاقه یو علاقه عام شه مراد عموما دی یو علاقه عمومیت کله کله د ذکر د ظرف ورته مظروف دا مظروف کله څومره اپرادی کده جزئی کړه باه تعلق کیږي موږ واسط لوځګر عام وی په عام باندې امر کوي چې حکم په دلالت وی او د دا فرمات دایره شه اغه مشهوري راځي د لاخره منسوب د حدیث کی تخصیص کی هغه ته خاص اخلی هغه ودرینه مراد تعام صرف تعام یو صاحب تعام په دوه صاحب باندې ورکو نه حقیقي معنا فريدي حقیقي معنا په ځای معنا مجازي دی په معنا مجازي عامه نه بلکه صرف تعام الیوسا تعام په دو صاحب تعام باندې ورکو اغه حرام دي هغه عبادت خبرمزه نه درالا او هغه تعام زکالی چون کی دا پنځ باندې علیت دربا اعطاء نه خبرمزه نه انا هغه د لا یو دا خبر دا امام شافعي رحمت الله تعالی علیه ته د خبر منسوب دا شعر اعدل تک دا اخلين نو بازو امام شافعي رحمت الله تعالی ته منسوب کړي او بازو امام شافعي رحمت الله تعالی بازه اصحاب او ملګرو ته منسوب دا خبر رمضان درال خدا <سؤال> خبره دا کا استاد محشی ديو عالم په حوالې کې لري د عبدالملک په با حواله باندې اعداد ادواله تمصوک کلي امام شافعي رحم الله عليه تمصوک کلي د اغه اصحاب تمصوک كل واحد منهم على يس دا کاغه تمصوک کغه د ملګر تمصوک کغه ادواله چې کوم دي صحیح لحي. او دوستي نه دي امام شافعي رحمت الله عليه د امور المجاز کائل امور المجازو کائل خبرم زين دراله هغه د امور کائل غسته شي او ترتیب پوری شي دکه صاحب توزیع والا اغم دکه خبره کړل ده چې دا خبره امام شابي رحمت الله عليه تمنځو کول سي النبي استاد دې محشم په حواله د ابن نجيم باندې او د ابن نجيم نباچا نکر کړیو کتاب حواله ورته حفاظت الانوار حفاظت الانوار علامه ابن نجيم صاحب توزیع تلوي له تو زده سړي کړل ده چې امام شابي رحمت الله عليه د عمومی مجاسره قائل او توزیع والا چې د کتابونو کې ماده خبره کتل ده مامونته نه ده دا خبر اغه من کول چې اده عموم مجاز پایل پا نه په مجاز کې عموم ناراضي لکه دلته صح کې اغه صرف توم اهلي او دې مسلې بیا دا خبر را و باسی لې اغه یا دا مختلیان تا من کول چې اغه مجاز کې عاموالو نمن خبر زه درته دا خبر سمه بلکې د عموم مجاز دا مجاز عموم لا سگه او ابو الشافعي یوزاله امام الشافعي رحمۃ الله عليه ود عموم مجازنه نه بلکه دو آم آم کل امم مجاز نماز امپول دین انکار کړي مجاز به امني زکه دا د وجد ضرورت نه لري معنا حقیقت کلم متعذری مجاز تزي لہذا د مجاز ده پر د سره عموم شته نه صرف د حدیث کنا د سره عموم ور لاخته شه دا, دا خبره صحیح امر امام درا ها خبرم یو د مجاز اموال ده نو د دین د امام شبیر رحمت الله انکرسن وديو جنہ خبر سینه باکل چې کرکړې د بابا شفیع او امام شعیخ رحمت الله له د مجاز عاموالې نه مني ولي نه مني وي مجاز د ضرورت ته وجه نه دی او ضرورت په اندازې د ضرورت باندې کل مجازي چې علی کالحقیقت نه سېګینو خاص مانا bale عامه معنا نه و بابا شفیع او ځل همخه ترجمه دې ته وحكم المجاز حكم المجاز وجود دا غشیر چې کوم اراده کړی به په دا کې مجاز سره خاصن که خاصی مثال تر سلامت النساء او عام من يعامل كحديث روانده كما هو حكم الحقيقه لكسان چې دا حكم د حقیقت ته چې حقیقت عامو نه عام معنا مرادي او که خاص معنا ولحد جعلنا لفظ الساعين ددي وجنا من غرذولې صورت د عموم د ساعه حديث د عمر سره کې درهم به ولا ساعه بساعين دا من عام غرذولې دا حديث دا لساع بساعين دي کیما هر هغه مزروطات کی یحل له چې لسخ کی اچول شي چې لسخ کی حلول کی صح کی اچيږي او د قبلي د سود نوي دو خبره ورسره کوي هر هغه شی چې په دې صح کی اچول شي او د قبلي د قدر او د جنس نه وی ويجاوي او د صح سره مجاوي کیږي په صح کې داخلي او بشا فی یذلک امام شفیع رحمت الله دې عموم د مجاز انکار کوي تر چې مجاز عام نشي ګره وقاله وغيري د عموم لپاره مجاز مجاز لپاره عام نشي راتلی مجاز بخاص اخلی له انه ضروری زکه طرف ته سير رد واجب ضرورت کولی شي یسار الیه انه ضروری دا وجهه ضرورت او د محتاجوالی نه یسار الیه دی طرف ته ارال کولی شي توسعتا للکرام توسعتا للکرام د پاره د پراخه د کلام چې کلام چې گونجهش پیداشی و محتمل لوزی معنا حقيقي صحیح کیږي کی نه او هاذا او دا خبره باطله ده دیکمه تفصیلو کو چذاغت ممنسوم کو یاد اغا صاحب ته حواله د حفاظه الانوار او د ایمن او اېدو صاحب د توزیع او یمات ته ګوم کړي د خبره ملوشوي نه نه باره زموند ترپا جوابونه بیا چا کړي چې چاغه د غلطه خبره ممنسوم کړي دا غلطه اغه چې غلطه اغه ته ممنسوم د خو بیا د اغه د خبره جوابونه کړي جواب جوابدار چې مجلس په کتاب د الله کې موجود ده کله چې د وجه او د ضرورت نه وې نعوذ بالله من ذلک الله محتاج کې د شی شغه د شی ضرورت را حقيقي معنی هغه سره نه و نه بس معنی مجازي استعمال کړه قرآن پاک لاول نه شروع شي الف لام میم ځل کتاب الله راي دا چې هدى له مطلب هدن په معنی د هاديان ده کنا مجازا مصدر اتک پسې پای مخ خلال شاه پر بسې زازا كما رب حت تجارت نوګټ تجارت تاجر کې مجاز نه کنه هلکه مخ مخکی اور قصیز دلته کیدا ایت او دمس کوم مجاز نه کنه او ج پیه ج دار ی یرید ان ينقض مثالس ثلاثه والسلام او حذر علی السلام ایو دیوال مت یرید دیوال اراده نه اراده څه کده جہد د زویل حکم ل دا مجاز عقلی دی دا مجاز عقلی دی دا بدی اراده و ځشه د پرد دی او نسبتي دي ته اونشه د حيوان زی اراده ته پرواز شوه او مجازنه اسناد چا تاسو دیوال ته دا مجاز سکنه مجاز عقلی صحیح مجاز لغوی دی صحیح مجاز لغوی دی ته چې یو د پرواز دی د استعمال کیږي انشاء الله مختصره کتاب او دا عقلی چینه تا په اسناد کې راځي د دې کې اسناد او نسبت د اراده و ځشه د پرد حيوان هلته دی په د اسناد چا تاسو دیوال او ا دکرانګې نور بناشيري ختم الله على قلوبهم قران ابتدائي کې ختم Mohr حالنګه چې Mohr stamp دغورته وې نو سوچ چی دا په معنا حقیقي باندې د علم الله تعالی د کبیله د متشابهات نه چلو او په معنا حقیقي شي الله نه جزره Mohr walis ke beth tle څنګه شته کبیله د متشابهات نه ګرځي ډېر کم خلک دي دا کثیر مبصرین هغه د دینه کې چه مطلب د ختم الله علی قلوبهم د دې الله دې زلونې لحدنو پس سبب د بد عمله ریبي خبرم ځین تر سبب د و الله ذکر دعا ختم امرات کنه د الله طلب په راوض دسمه نه ذکر ختم مراد کنه اثر معنا مجاز ده کنه او د مجاز نه ټول قران په ټول قران نه وعلى افسره معشاو مجاز ده کنه د سترګې پر دې پداس نه کليل اکثر داویدہ دا کبلید متشابہاتو نا دے مراد کے نردے سبب دا دعملہ دی داستر گی اللہ کلا داستی کردی حق و تحقو نخ کردی بکمن علانکی کافر دور دور استرین سم من بکمن عمیون عمیونی و تاوید تشبیح بلیو دا هم کا سم هم کا بکمن هم کا عمید دی پشان دا کانا گانا اللہ و تا کانا گانا مجازان حق کو ناوری نو دا د دغه واغلو صحوغه نه ابو محمد چاړه جه حق نه وي نو دا د اج سجه بننه امر هم ځین غلا او جه حق نه مني دا سترګا د سترګینه د دې ټول تعالاند کانو او سو ویل شو چاړه غانو هانکه غوتم مجازر ویشي تشبیه بلیغه ده پدې دا اټلاق پدې باندې مجازن امر هم ځین براله څل پنساني ديونه او په قران باندې صحیح نه وي دا څنګه بهګاړي عالم مثال لږه څومره لوي حلم هغه چې داګه چې سړي کله دا پنساني نیول دي نه خطاګانه پدەر مقاماتو کې ډيري هي داګه مقام دا سه خطا کړ دي چې پاګه باندې او ادنا طالب العلم کوي چې مثال په مطلب باندې سګي وي خبر هم ځه تراله او بهر حال خبر دا چې دینه ټول کتاب دا الله دتجه عجز دا الله صادق چې مجاز دوجي د احتیاج نشو چې کله ضرورت راشي او سړي محتاج شي نعوذ بالله من الله تعالی پر قرآن کے اکثر ذوینے کی محتاج شیورے حقیقی معنی در پارلہ پسنے ملاو شیما جائے استعمال کرے خدا خبر غلط ہے بلکہ امام شفیعہ حضرات منسوب كله دا غینا جواب اعتراض کول دا ټول خبره غلط ده او دا غلط خبر وضاحت بم پیچرا سره غلط ده کہ حدیث موضوعی یو حلقہ تو وضاحت لاول دیوه همیا په حلقہ تو یو حدیث نه نه موضوعی ده نو کتابونو ولې تاسو وضاحت کی و او کس څوک انکار کوي نه د هغه لپاره جوابونه درته امام شبیر احمد له دې انکارو نه کوي هغه د بار د دلیل ذکر کولو ته هیڅ ضرورت نه دی دا, دا, دا, دا خبره غلطه دا هغه منسوب کول دا هغه منسوب کول شي نه کها ذا باطلن موجودن مجاز کتاب الله تعالی ځکه مجاز موجود دی کتاب د الله تعالی کې ولله تعالی ی تعالی الله تعالی چې تعالی اوجب تعالی اوجب د خبرنه د سنا د عن العجز د عجزنا د ضرورت او د احتياجاتنا د محتاجوالنا ومن حرم الحقيقه والمجاز استحالهما او ذو حكم ده حقيقه او ده مجازنا يو ده خبرهم ده ابن حكم ذکر کئ الکا اجتماع دوو معنی ده حقيقه او ده حق ده او ده مجاز ده یو له لفظنه چې دوالا لفظ واحد سره په وخت واحد کې ده محال ني شي جمع کې ده او ده نه جایز دي زموږ په نيبه باندې محال وایي یعنی کې ممکن او ممکنه د معنی په یو وخت خبر ځه څنګه را لګه نه اعتماد دي د کله یو اخلي او کله بل معنا علی یو وخت د لمس نه یو معنا دی واسطه بل وخت کله او مراد دی نو کیاستا مراد ده او د صرف احتمال لري دا ټایم کته اخلي نه کلامه تمنسان موږ جمالو غوډه بل احتمال هم لري لمس لمس په حقیقتم محترم ده حقیقت اخلي معنا ده ابرام ځه دا له او نو کیا یو مراد وي بل غیر نشته او بلغز واحد یو کې په لغزین یو ځکه یو لفظ حقیقي معنی ورسته او درته په لفظ بل ته کې راغی معنی مجازي ورسته بل لغزین مبيات بکم سو جگړه او استلاפו نشه ابران زه درالا او بل ده د تناولي ظاهري ان شاء الله یو مثال د دې تناولي ظاهري ال تکمن یو معنی اخر بلل سبل وجه نالو هغه د تناولي ظاهري وی ظاهر کې ته وګورې مونږه نو ته احنا جمع بین الحقیقه والمجاز کړي دا دي حالأن کې مراد زموږ یو معنا ده او دا بل لمنګه د بلې وژنه راستل د وژې د احتياط نه نکوه په صورت ده تناولي ظاهري تواته ګر ظاهر کې جامل حقیقت او کاری او حالانکه چې موږ نه کړی نو هغه ناجایز نه را هغه یو معنا هغه او بل معنا د بل او تاسو په وقت یوهه کني یو یو وخت بل بل وخت خبره هم ځه نو بیا چې کوم د مها دغه نو هغه داکته خبر. خبرم ځهن درا له او دیکم امام شفیع رحمت الله عليه د اختلاف منسوب کول شیفو اغه غوره چې ممکن وی حکم بدار کول شی اګه سلام طهور دا دوه حقيقي معنی دي با هل امام شفیع رحمت الله عليه اختلاف دل تذکر بچلو اچوړو بس دغه فريده وای دي دا واخشه چې کوم ذکر کړل دي حکم الحقیقه والمجاز او د حکم د حقيقه او د مجاز استحالته کې محل او ناجیز د اعتماد دی او مجازي معنی مراد دینه پداشه حال که چه دوالا مراد شی بی لبزن واحدن پیو لپس سرم کمست حال ده یه مثال ورخی او دا دیمیثال دو تقریر دو خو اغیو تقریر مشکل نور لنور ولکڑه ده اغا پزای کرده دو اغیو تقریر ده ده اسان ده مرده تقریری ورخی دا لپس پا منزل ده کپلوکه او دا مانا ولی پا منزل د جوسیه ده ده شخص ابرام زایند دوالا او دا کپلق یو وخت چو مستاخ قلی او پراده او سوالی او قلیده سی که ده شد؟ نا جی نو یو مانا چی یو لپس پزان بانده روا چی نو لپس او حقیقت او مجاز ده شده ابرام جانترالا یو معنا اولوگی یو کپلق یو لپس روا چی او ده لپس ده ده پر حقیقت ویم او ده مجاز ویم دا سی که ده؟ نو څنګه چې یو لابس یو کپل په وخت واچوم خپل هم وړاندې شي کېد سوالي نشي کېږي زه یو یو د پاستې په یو معنا باندې پښنده کپل پروتي صحیح شه نو دا کله پځوم حقیقت هم مجاز نشي کېږي دا یې اسان تقریر ده ها چونکی په دې تقریر باندې اشکالات را دا غي اشکالات او مجوابات وشته په یو سر هغه اشکالات موږ ځوابات درمو چې دا تقریر ولکمزورې دی دی او اس دې اويس نماوا واستې پیسې سويشه زې دوه ستازې مالې پیسه واز دې مالې مرغونه راګا مالې کپڑے ورکرې مالې کدا تر هان کېږي زما ته سبا لزروت چې مالې څخه پروګرام لازم بیان یا کپړې مالې راکا سوالي مې دیو ته په ما پیسې نو دي چې کې مقترز و چې وګوره دا کپړې استعمال کم دي اپیل حل دې ته پایدامي شي چې توله دا پیسه کې هغه نمو غوا ای دلته دوا له هسه نشته دلته کیو دا چې د سره مالک شې و نه دي چې ما د سوالي اون دا زمان ملک دی دا اجر اوات اون دا بطور طور ملک په ظاهرن دلته کیه عاریت کاری ورنه د ملک پراغل نه ثابت شې و دا د سره سره د به طور سری به طور می ایاوه یې سر به عاریت چې کله دا شی زما د سره پروت او نه خرصول شم او نه په الحال شم او په د نه نو ګویا کې دا اودې زما بنا تو دا صرف بتورې سدي عاريت په دې یا صرف عاريت په اصل جوانا نشي خبرم ځه درالا ته دې تقریبا باندې داشکان دځي ته ځنا جواب نو دیوي کمست حاله ته پښتې پرېډ کې نه کمست حال لکه څنګه چې محل ليكون السوب الواحد چې شې دی یو کپل دلیل نه لفظ له تهدا مثل لفظ شي صحیح هل لا بيس فاو لا بيس لابس د دې مثال ملكن او عاريتن دولكه فدا حقيقتن ملكه حقيقتو لك عاريتن په مجال ديکه كما استحال لك سنت محالي ان يكون الثوب الواحد يشيل يوك على اللابس فيو لا يلمس لاني ملكن او عاريتن سنت دا محالي في زمان الواحد فيو زمانه کې ذكران کې يو معنا يو پسپزان راوږي اوم دي د کله پس حرکت چې اوم دي مجال شيانه محال وليه دا قال محمد بن جامع دا یو تعيد ذکر کې مساله مساله دليل ني ني سره شي عدا یو تعیید وي هغه مردا یې وړاندې قاعده ماته دلیل ذکر کوي یو مثال ذکر کړه د وضاحت لپاره حثي مثال ذکر کړه حثیات نو تاسو کومه معقوله ده حثیات سره وضاحت وي قاعده او قانون معقوله ته حثیات سره وضاحت وي اوس د مزید وضاحت لپاره یو مسله ذکر کوی چې تعیید نور شي او د قاعده او قانون څخه مشروح شي زمونږ د قانون زکه د امام محمد رحمت الله التے یو مسله ذکر کړه ته جامع ت هغه دا زه لکه چې یو عربی له لا ویلا عليه ویلا کوي چې مثلا ته چا سره لړی هغه سره فاتشوي خبرام زه ان تراله او تا سره د موالات او په چیرې بس به هر حال زمانه جرم کیږي به تبرداش کې کمشه فاتشاره به تدوي به بتاده ملاوي خبرام زه ان تراله نو دا چې عربی چې هغه ویلا څو نور یا اقدم سره کړی نه ده کے عربه او لغیدو مثلا ده عربه تو unacceptable مثلا ده عبد الحق Lust عبد الحق نومان. نو نومان او لغیدو ته عزد که نومن نو نومن ده نوتاق شا ده که نومن ده لغیدو امیری عزد که نو ده ده عبد الحق ده که نومن نوتاق الموتاق شا عزد کرده عزد کرده و ده عبد الحق ننه ستانم سر نامو شهنده وکاس دا عبدالحق ته وکاس کو اس آزاد دی عبدالحق عبد دی وکاس آزاد کړی نو د مشترک ته دا د عبدالحق موعتق ته والا وکاس نو او ابراهيم آزاد کړ د نومان نو دتم ویلیکي دي ابراهيم مولا او د ک نومان آزاد کړ د عمر نو د مولا مولا خبر زین کیره کی دا تقلیل میدې لپاره کوم چې مولا مشتراک ته دا آزاد کرنے والا تم او آزاد کردہ تم وي او دا ازاد کردہ آزاد کردہ تم ها او جی دا خبره ترې پورې نه ده او دویتتو کو د بد صیتتو کو چې بس مالی هلي موالی زما درمهعمال دی زما د ده و موالی جم دلا او مولا چېور اضافت تو شي د وال کل دي توضی وال کللی دي بغیر د اضافت نه چ کله اضافتت تو شي د دا په د معبانې او دا لب مشترک او چې اضافت نو شي دا په مانا د دوستم راي دا په مانا واوس راي په ب معو راي چې کله اضافت تو شي نو تکه دو معوې د مشترک دی یو آزاد کرنے مطلب دا عبدالحق داشي چیزه چ آزاد کړم صحیح شو دا دا هغه مواليده پاره او یاته دی مطلب دا چې جما سو آزاد کړی دی دا دا هغه دی پاره شو اوس کچرند عبدالحق دا پاره اوس منګدل ته وکټل دا وکاسم جون دی دی نو دا د سشری مواليده زکه دا دا آزاد کرنے والا لري که منکو قتل موجود دی دا دا آزاد کردہ دی دا آزاد کړی اوس ته بیان اونکو چې د دکمه مولا مراد خبرم زهن درالا اوس دلته کې دا بالکل دا وصیت باطل شي اوس دا د دې پردې آزاد کرنے والے پردې پیدا آزاد کردہ دا پردې په دې صورت کې چې عبدالحق دنیا نه له خپلې لګې او دا ډول موجوده دا وصیت باطل شوه دا شی ورثه ولنه خبرم زهن درالا او کچري وکاس موجود نه دی مثال کوم مثلا د دا آزاد کرنے والا فی الحال نشہ آزاد کرنے والا فی الحال او صرف نومان دی اب راځم ځین درا ددا صورت ده د بیانې چیز کله صرف نومان دی نو نومان تا مثلا د 200000 روپے دی 200000 درې مسوله کړی زی 200000 پر 200000 ته 100000 ملو شي قاعده خدا وا لفظ جمع استعمال کړو دو چې دا درېما ملایويږي خو ست کې چکم ده دو چکم ده جمل دوسی اپوزيت کی جمع دو کسان جمعی جمعانی سړي لحاظه نوماند نیم پگشتو نیم مور متفق نشته نیم موالشت دل موالی استعمال کړی زما د موالیو لپاره اپه معلوم کی نیم موجود دی یا نشرب نوماند سره موجود دی موجود دی لحاظه په دو لاکھ کې به 1 لاک دیوالی او د 4 لاکھ او دا جمه 1 لاکھ د موجود شي ورثه او اگر امځه انکارا مرد مرد جدا دا او اگر امځه اوسر قدیس ورد که ده موالی و الموالی ورسره اومیر امیشتا کن دره شو؟ نو ده حقیقت شو پو و نوان کی موالی لبس او با موالی و موالی کی مجاز شو موالی و موالی کسی شو؟ مجاز مجاز بین حقیقت و ناجائز رو دا نو ده بنوه شودا اینیم ده نوان دا پارش و نیم ده اومیر دا پارشو زگرا جام بین حقیقت و مجاز او برمزی انترالا تو لحاظ دانیم بچه ده دا ملوشی، ایک لکه روکا و نومات ده ملوشی، او بقیه ایک لکه بعد عبدالحق ورساو ده ملوشی، او دو ازاد کرده ازاد کرده و میرتبیز ده ملوشی او عبدالحق و وصیت اوکو ده موالیو ده پرام خلاصه و حاصل ده دا مسئله داشتر پچره ازاد کرنه والا آکای او و ددو ازاد کرده غلاب موجوده، لحاظ پدی صورت که وصیت باطل او دوینه صورت دات چې صرف نومان موجودو نو فدرس رمزمونګه مسله د 21 سورۃ رمزمونګه مسله متعلق نه ده دا دوینه سورۃ چې صرف نومان موجودو د تمن ملویشی بکارو او ورثه تملویشی د 10 رمزمونګه مسله متعلق نه او د دنیا نړاو او د دم موالي موجود موجود دي او موالي او موالي مواتق موجود دي مواتق موجود مواتق مواتق موجود دي په صورت سره زمونږ مساله متعلق ده په دې صورت کې موږ وایو دروازه باندې شور کول زکه او محمد سیبلی صرف مواتق ورکول شي وکاس به محروم شي به پدری مایسکي 25 لک کې فدولہ کې 1 لک والی نیم موالي موجود دي خبرانځان کلا او ځانین اور ام جهن پراله نو دی درین صورت سره زمونګه مثلا متعلق او ان عربین کچری او عربی سره لا اله الا الله چې پخګبان د بل چ ویلانی میراثوبل سګنه وړي او او صالح عليه د وصیت کو به سله مالهی په مال خپل سره ل موالی ته پر د خپل موالی صحیح شو ولا هو واحد او دغه لپاره صرف یو متکد عبد الحبد برنومان موجود نو پس تحق الناس په دغه یو شو د بنسب سشي او دلتا کې دا دلتا ولې و موتق موتق ورسره په کادي ځکه ولا یکون لموالي مولا خبره مې درته وکړه ذکر استور په سي راضي ولې هه موتق واحد نه د لیک نه خبره او دا پر موتق نسب بده والداده بلا واسطه شو کان النسب الباقي او دنسي باقي چې مردودن الى ورثه دا بو ورثه او ترته ورپېشي ولا يكون للموالي مولاه او د آزاد کردہ آزاد کردہ دې دلي کې بلا واسطه البته یو کدي دلي کې بلا واسطه یو بلا واسطه شونه هغه تنې ملوش اوس کدي واقعنه د جام بين الحقيقه والمجاز راځي بلا واسطه تمنه ملوي ولا يكون او نبوي للمالي مولاه دا آزاد کردہ آزاد کردہ د بلا واسطه آزاد کردہ غلامان ده لانا الحقيقة ازا کا حقیقت بلاواسطه یا موقع چلی اوریدت ارادو بشو بی حضر لقز پده لقز زرا فبطل المجازو نموالیو الموالی بلواسطه چی کم ازاد کرده دی آغا چی کم ده پا آغای حق توسیت سشو باتج. خارجی صورت تے خارجی اُسرا مطالق تا لگوا ها ٹیم پوچھتا